Eu sou a Tori. Eu sou fã de perda de memória recente. Isso! É exatamente o que tem que dizer. <risos> OK? OK. Vamos fingir que somos as outras crianças. <risos> Oi, Tori. Oi. Quer brincar de pique-esconde? Eu quero. Eu gosto. Tá. Você conta, vamos para se esconder e tem que nos achar. Tá bem, papai? Não, não, papai não Eu sou o peixe legal que quer ser seu amigo Tá bem? Tá bem, papai? Não Vou me esconder Agora conta até 10 1, 2, 3, 4 Eu gosto de areia Areia fofa Mamãe, <tose> posso andar com eles? Dory, Dory, Dory, Dory, Dory, Dory, Dory, Dory, Dory, Dory, Dory, Dory A correnteza, amor Não esqueça, filha. Temos que ficar longe da correnteza. Vem, amorzinho. Que tal aquela rima que aprendemos? Se a correnteza chegou, diz assim... Já vou! Não, não. É, não vou! Tá bem? Vamos tentar de novo. Se a correnteza chegou, diz assim... Correnteza chegou, correnteza chegou... Correnteza. Correnteza já chegou, diz assim, se ela já chegou... Eu esqueci de novo? Não, não, não. Não, amor, tudo bem, não se preocupe. Tudo bem, minha perla. Se eu esquecer de vocês, vocês vão esquecer de mim? Oh, amorzinho, não. Nunca esqueceremos, Dobby. E sabemos que nunca esquecerá de nós. Ouviu isso? O quê? Ouviu o quê? Acabei de ouvir alguém dizer oi. Quem? Não ouvi ninguém dizer oi. Não sei, Dory, eu só ouvi alguém dizendo um oi. Ai. Olha só, tem muito peixe por aqui. Qualquer um deles podia ter dito oi. oi. Ali. Onde? Ali. Olha ali. Ó, oh, para olha para onde? Ali. Ah. Oi. Oi. Ah, ah, oi. Ai, caramba, é uma criança. Oi. Oi, calma, oi. estamos indo. Espera aí. Oi. Oi, eu sou Dory. Vocês podem me ajudar? Claro, Dory. Ah, a Eduarda está perdida? Ah, uh, onde é que estão os seus pais? Hum. Eu não me lembro. Ah. Oh. Eh, uh, vamos procurar. Eh, uh, eh, uh, algum desses são seus pais? Oi, eu sou a Eduarda. Vocês podem me ajudar? Ei? Eh. Griteta, você já disse isso. Hum. Já disse isso? Uhum. Tich, ah. culpa. Eu sofro de perda de memória recente. Ai, que horrível. Perda de memória recente? É, tá, tudo bem. Espera aqui só um segundinho, tá, minha linda? Estela, Estela, Estela! O quê? O quê? O que a gente faz? Ela está perdida. Eu não sei. O que, que, você, quer? que fazer algumas... você quer? Deve que eu faça. Eu sei lá. Ela não se lembra de nada. Ela pode ter vindo de qualquer lugar, né? Ah, você é um cara emprestado, sabia? Eu sou... É, Dory, querida, que tal? E ela sumiu. Dory? Foi muito rápido. Dory! Dory! Dory! Eu sou a Dory. Me perdi na minha família. Pode me ajudar? Eu sou a Dória. Eu sofro de perda de uma morrer. Continue a nadar. Continue a nadar. Continue a nadar. Para a chance. Para a chance. Beijo da minha família. Beijinho, tá. Onde os viu pela última vez? Bom, eh. Uh, Isso é engraçado, mas eu esqueci. Ah, oh, querida, você quer nadar com a gente? Esse foi o convite mais legal que eu recebi o dia todo. Ah, é, é. Eu acho. Eu não levo. Quem vem? Valeu, mas eu tô procurando alguém. Ah, oh, ai. Não lembro, não lembro, não consigo lembrar. Oi! Eu sou adore. Foi alguma coisa que eu disse? Sei lá, né? Tá, tudo bem. Não vão voltar. Eu tava procurando uma coisa e eu... Tá bem, já entendi. Vão namorar. Isso é bom. Olha, eu espero que encontre. Seja lá o que tá procurando. Também espero. Tem alguma ideia do que era? Desculpa. Desculpa. De, desculpa. É, tá bem. Combinamos de sair outra hora. Não some, ô... Oh... Estranho. Oh! Oh! levar o meu filho Meu filho, me ajudem por favor. Ó, ó, ah! ah! oh, oh, desculpa. Mãe, você tá bem? Ele foi embora, ai, embora. Ai. Ele foi embora. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Não, não, ele ele foi embora. Eu tenho que encontrar o um barco. Um barco? Ué, eu vi um barco. Você viu? Ó, uh -huh. ele foi para lá. Foi para lá. Vem comigo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Gente, eu só tava... Ah, Dori, você sabe que não tá na hora de acordar. Tem que voltar pra cama. Não esquece. Anemo naquilo. Tá bem, desculpa. Tô voltando, pra cama. Ô, oh, Marlene. Oh! Voltar pra cama, é só isso. É simples, cama. Ah. Volta uh -huh. pra lá. Aí, Marlin, é... E vem. acordamos. É isso, prontos para começar o dia. A gente estava procurando... O Nemo. Isso, eu me lembro como se fosse ontem. É claro, eu não me lembro muito bem de ontem. É, enfim, o momento mais assustador da viagem foi o um dos quatro tubarões. Espera aí, não eram três tubarões? Não, não, eram com certeza quatro. Mas da última vez que contou, eram três. Filho, qual de nós viajou através do oceano inteiro? O Nemo, né? Ah! É claro que tivemos que cruzar o oceano para encontrá-lo, mas ele foi antes. É verdade, filho, não é? Ah, até que enfim chegou. Quase perdeu a excursão. Uma excursão? Ai, adoro excursões. Para onde vamos? Não disse para ela? Eu disse sim. É, é, Tori. Oi. O tio Ray tem, eh, é... Muitos peixes para tomar conta hoje. Uhum. Então, eh, seria melhor se hoje uhum. você não estivesse é, com toda a turma. Ah, por quê não? Às vezes você tem muita dificuldade para lembrar dessas coisas. <risos> Isso é uma coisa que eu sempre lembro. Pois é. E às vezes não é culpa sua, mas faz você se perder por aí. Uhum. E o tio Raia não tem muito tempo para se preocupar com peixes que se perdem. Sim. Resumindo, ele não tem muita Ajuda. Pobrezinho, ele trabalha tanto, né não? Entendeu? Claro, eu entendi tudinho. Tá bom. Uhum. Ótimo. Ele quer que eu seja assistente de professor. Ah, não, não é bem isso. Ai, me sinto tão honrada, é que eu nunca fui assistente de professor. Tia Raia, conseguiu ajuda. Ó, oh, olha só. Ó, oh, belezinha. Muito bem, crianças. Muito bem, crianças. Hoje é o dia Hoje é o dia da nossa excursão para a migração das arraias. Migração das arraias. Alguém sabe dizer por que nós migramos? Vamos lá, precisam saber isso. A migração é feita para retornar para a cama. É? Não. Não. Não. Areia. Bom. A migração é feita para retornar. A retornar para a nossa casa. Para nossa casa. Alguém pode me dizer de onde veio? Eu moro numa pedra enorme. Eu moro atrás de três cavernas de corais aqui. Minha casa é com vegetais, quais? Onde você morava, Dori? Eu? Ah, um, eu não sei. A minha família? Cadê eles? Oi, pois não? <risos> Desculpa, esqueci outra vez. Eu sofro de... Perda de, perda de memória, memória recente! Como lembra que tem uma família se tem perda de memória recente? Boa pergunta, boa pergunta. Olha, eu consigo lembrar de algumas coisas, porque elas fazem sentido. Como, ah, uh, eu tenho uma família. Eu sei, porque eu tenho que ter vindo de algum lugar, né? Todo mundo tem uma família. Eu posso não lembrar dos nomes deles e como eles eram. E eu posso nunca mais conseguir vê-los, mas... Do que eu estava falando? Mamães e papais. Mamães e papais, isso. Estamos falando sobre mamães e papais? Sim. Oh, oh, aquela aula Ai, não Por que eu? Tá, né? Vocês são bem novinhos, mas tá, lá vai Olha, crianças, quando dois peixes se amam muito E vamos parar por aqui Podem subir, exploradores Eu sinto uma música de migração chegando Ah! Oh, ah, lá estão vocês Mais ou menos 22 graus Celsius em função do sol Ah, crianças, fiquem longe do paredão Tá bem, todo mundo fica longe do paredão, anda Opa, longe demais Longe demais, vamos Venham, venham pra cá, voltem pra cá Agora eu preciso que todos vocês me escutem Tá, caladinhos Quando as arraias passarem por aqui As arraias vão passar perto Nós temos que ter cuidado com o quê? Temos que ter cuidado com o quê? Hum? A correnteza Isso aí É isso aí, a cor... A correnteza? E a corrente criada pela passagem delas é muito forte. E se não tomar cuidado, você pode ser puxado. Tio Raya, peraí, como é que as raízes sabem pra onde vão? É exatamente isso que é o instinto, né? Uma coisa lá no fundo que é tão familiar que você precisa ouvir. Como uma canção que sempre surge. E eu posso ouvir a minha agora! E eu posso ouvir a minha agora! A correnteza chegou de doce. Dory! Dory! Dory! Dory! Ela morreu? Não, ela não morreu. Ah. Vamos, todo mundo pra trás. A joia de Morro Bay na Califórnia. A joia de Morro Bay na Califórnia? Eu lembrei de uma coisa, então. Eu lembrei de uma coisa! Eu consegui lembrar de uma coisa, uma coisa importante! Uma coisa importante o que é? O quê? Eu não tenho mais certeza, mas eu posso sentir, eu posso. Tá bom, obrigado, tio Raia. Não dá, tenta se lembrar, não dá mais de dói, dói. Não sei. Eu Espera aí. Espera aí. Ah! Ah! Yay! Você lembrou? Ai, eu não consigo lembrar. Era alguma coisa sobre era era Ah! Oh! Era alguma coisa sobre o A joia de Murubena, Califórnia? Tem o que achá-los! Gente, vocês têm que me ajudar! Gente, oi! Gente, cadê vocês? Tori! Oi! Tori! Ah! ah! Pra onde vocês foram? Foi você que foi. Meus pais, eu lembrei deles. O quê? O que você lembrou? Eu lembrei deles. A minha mãe, o meu pai. Eu tenho uma família. Eles não sabem onde eu tô. Vamos, Dori, tem que ser Dori, rápido. Não, não, ah, isso é loucura. Pra fui. onde é que você está tentando ir? Lá pra, lá pra gema do, ah, uh, Báltico? Pra Jair de Moura, o bem na Califórnia. É? Não, Dori. Dori. A Califórnia fica do outro lado do oceano. Então, vamos logo! Por que é que toda vez que a gente está na beira desse Recife, um de nós quer ir pra algum lugar? Será que não dá só pra curtir a vista, não? Como pode falar sobre a vista enquanto lembro da minha família? Não, não! Nós já viajamos demais. Aquele momento das nossas vidas acabou. O único motivo de viajar é pra não ter que viajar outra vez. Mas, olha! Dori, olha... Por favor. É que eu sinto... saudade deles... Sinto muita saudade, não sabia como era essa sensação. Você sabe como ela é? Sei. Sei muito bem como ela é. Eu não quero esquecer disso. A minha família tá por aí em algum lugar. Por favor, Marglin. Sozinha, eu não consigo encontrá-los. Eu vou esquecer. Me ajuda a encontrar minha família. Ei, pai, você leva a gente para o outro lado do oceano, né? Não. Mas eu conheço um cara. Ah! Ah! Ah! Sorka! Irado, né? Não, tá me deixando enjoado demais. É a corrente da Califórnia. Dá umas quebradas. Bora surfar, bro! Aí, se sentir que vai passar mal, faz um favor. Vai pro fim do casco, se inclina e solta a gororo, opa! A gente chama de alimentação. 15. Eu morro em St. A gente tá procurando os meus pais no Broche do Atlântico ou na feira de Murrobey na Califórnia? É isso aí. Como vai encontrar seus pais? Você lembra de como eles são? Eu sou nova desse lance de memória, Eu não sei direito. Mas alguma coisa me diz que eles eram meio azuis com talvez amarelo. Faz sentido. Eu acho que vou reconhecer os dois assim que os vir. São minha família. Caramba, cruzar o oceano é o tipo de coisa que você devia fazer uma vez. Uma vez! Corupei, Califórnia, tá chegando, maluco! Posso encontrar minha família? Vai, vai, vai, vai! Vai, vai lá, mãe! Não me empurra, né, irmão? Vai! Valeu aí, Azulzinha. Trabalho que encontre os seus pais. Me arrebenta alimentando os peixes. <risos> que alívio. Já alimentei. Oh! Isso parece familiar. Mãe! Pai! Não, Dori, Dori, espera. Espera. Mãe! Pai! Quer parar de gritar por um segundo? Acha mesmo que os seus pais iam ficar nadando por aqui esperando você? Olha, eu não sei, mas só tem uma forma de descobrir. Mãe! Pai! Vite mais alto, Dori. Mãe! Pai! Shhh. O que foi isso? Peraí. Eu ouvi isso antes. Eu lembro de alguém dizer shh. É, parabéns. Fui eu um minuto atrás. Shhh. Por favor, pera minha mamãe e meu papai. O nome deles é Jenny e Charlie. Jenny e Charlie. O quê? Jenny, o quê? Esses são os nomes deles. Os meus pais são Jenny e Charlie. Espera, Dori. Jenny! Não dá pra esperar um segundo Charlie! pra falarmos o plano? Jenny! Charlie! Você tá doida. Desculpe, ela tá um pouco empolgada. Jenny! Da... Jenny! Charlie! Não é boa ideia chegar numa vizinhança nova e ficar chamando a atenção desse jeito. Você não entende? Eu lembrei o nome dos meus pais. Jenny! Charlie! Oh, tori, tori. Esses caranguejos são daqui. E se estão pedindo o silêncio, deve ter um motivo. Você pode acordar alguma coisa perigosa. Tá falando de uma criatura com um olhão, tentáculos e que morde? Pode não ser tanto assim, mas é mais ou menos isso, é? E eu acho que você não devia fazer... Ah, ah puxa Rica. vida! Tá bom. Foi um encano. Já estamos indo. Poupe nossas vidas e, e seremos seus pais e construiremos eh uh, uh, Você gosta de monumentos? Achou? Isso não tô de pé. O que aconteceu? Nemo, você tá bem? O que que foi? Agora não, Dori. Por favor. Ai não, mas eu tô mesmo. bem, eu tô não, bem. Não, não mesmo. Ai, eu sinto muito, tá bem. Desculpa, tá bem. Ah! O que aconteceu, Nemo? Você tá bem? O que que foi? Eu disse agora não. Já fez demais. É mesmo? Ai, não. Mas eu eu resolvo isso. Eu vou eu vou lá buscar ajuda. Sabe o que pode fazer, Dori? Pode esperar daquele lado. Vai agora para lá e esquece. É o que você faz melhor. Não sei por que achei que conseguiria encontrar a minha família. Não consigo, eu sinto muito. Eu dou um jeito. Eu tô bem. Eu vou buscar ajuda, tá bem? Tá, eu consigo. Vai dar tudo, vai dar vai vai dar tudo certo, Nemo. Oi? Tem alguém aí? Alguém? Oi. Alguém aí? Oi. Oi. Eu sou a Marina e Gabriela. Marília, eu preciso da sua ajuda. Por favor, junte-se a nós. Ai, ah, que ótimo, ótimo! Enquanto exploramos as maravilhas do Oceano Pacífico e a incrível vida que ele abriga. Testemunha maravilhas da natureza. Marília, Marília Gabriela, cadê você? Dori, até quem fiz? Gente, encontrei ajuda. A Marília Gabriela vai dizer onde a gente tá. Cuidado! Ah, onde é isso? Ah, tá aqui, gente. Parque da Nascente. Não, não, não. De novo, não. De novo, não. Vamos levar e ver se está tudo bem. Dory! Ah! Dory! Não se preocupe, Cláudia. Fique calma. Nós vamos encontrar você. E bem-vindos ao Instituto de Vida Marinha, onde acreditamos no resgate, reabilitação e retorno. jota. Ah, sim. Ah! Ah, o que é isso? Socou! Acabamos por hoje. Para com isso, você é um cientista, pega a mão. Ah, qual é? Engraçado. Tá na quarentena por quê, então? Ai, não! Quanto tempo eu tenho? Tenho que encontrar a minha família! Relaxa, não faz a histérica. Ei, tchau! Isso não é bom. O quê? O quê que foi? O que aconteceu? Oh, o quê que é isso? Isso aí é uma péssima notícia. É uma etiqueta que colocam nos peixes que não podem ficar aqui no Instituto. Eles são transferidos para uma prisão de peixes. Um aquário em Cleveland. Os peixes daqui voltam pro oceano. Os peixes de Cleveland ficam lá pra sempre. Cleveland? Não, eu não posso ir pra Cleveland. Eu tenho que ir pra Joia de Morro Bay, na Califórnia, encontrar minha família. Mas é aqui, o no Instituto de Vida Marinha. A Joia de Morro Bay. Você já tá aqui. Quer dizer que eu sou daqui? Meus pais tão aqui. Tenho que achá-los. Você é de que exibição? Caraí, eu sou de uma exibição? Qual delas? Eu quero ir pra lá. É, tarefa difícil, garota. A não ser... Nã... Nunca funciona, é muita loucura. Como assim? Me conta. Adoro loucuras. Ah, jura? Nem deu pra perceber. Escuta, eu pensei em uma coisa pra te ajudar a chegar na sua família. Se eu pegar... É, ótima ideia. Me leva pra encontrá-los. Por que não pensei nisso? Bora? Ah, não, não, não. Se eu levar a sua etiqueta, posso assumir o seu lugar no caminhão de transporte. E aí você vai lá dentro e encontra sua família. Eu só precisa me dar sua etiqueta. Que etiqueta? Ah, tem uma etiqueta em mim. Você esqueceu que tem uma etiqueta aí? Ai, não, me desculpa. Eu, eu sofro de perda de memória recente. Então você não lembra do que a gente estava falando. Hum, uh -uh. de nada. Do que a gente estava falando mesmo? É. Você me dá a sua etiqueta. Ué, mas eu gosto dela. Por que você quer? Para poder. Para poder ir para Cleveland. Cleveland? Hum, eu falo bem de lá. Por que queria? Porque se eu ficar, você lança para de volta no oceano. E eu tenho péssimas lembranças daquele lugar. Eu só quero viver numa caixa de vidro sozinho, quietinho. Me dá a etiqueta! Peraí, não encosta nela. Olha. Eu não trabalho aqui. Eu não tenho um mapa desse lugar. Um mapa? Boa ideia. Me leva até um mapa e eu descubro onde estão os meus pais. Que bom. Beleza. Beleza. Se eu te levar até a sua família, você me dá... Eu não tenho nada pra dar. Ah, ah, e se eu te der essa etiqueta? Ótima ideia. O que você quer fazer? Eu disse, vai agora para lá e esquece, é o que você faz melhor. Foi, pai. Eu disse isso. Você disse. E aí ela nadou até a superfície e foi pega por um. Aí eu não quero ouvir essa história de novo. Eu só estou perguntando sobre essa parte, porque olha, se eu disse isso, eu não tô lembrando. E é na verdade um elogio, porque eu pedi para ela esperar e eu disse é o que você faz melhor. Então, é a ah, culpa é minha, é tudo culpa minha, ela ser capturada e levada sei lá para onde. E se for um restaurante. Ei! Seis dois. Susegue aí. A gente tá tentando dormir. Eu tava num sonho gostoso. Tem aquele que você fica deitado nessa rocha? É. Ah, esse soia é bom. Ah, <risos> é o que nós estava por aí. Ah, com licença. É. Oi, estamos vendo. Tentando... São morcegos-vampiros. São predadores naturais. Podem atacar a qualquer momento. Ah. Eles não parecem perigosos. É o que quero que você pense. Então fica atrás de mim e deixa que eu falo com eles. Com licença, estamos preocupados com uma amiga. Aqui é um restaurante? Ah. ah culpado. Que mal é restaurante. Sua amiga tá ótima. Está é no hospital para peixe. A Marília Gabriela disse que ela será resgatada, reabilitada e retornará. Já gela tá fazendo dali. Confia na gente, parece inacabado. Anemia. Todos curados e mandados de volta. Ah. Oh. Maravilha! Show! Relaxa aí, não se preocupa com nada. Geraldo, Nossa, gente, já te falei! Sai agora dessa se rocha, seu focado! Fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora! Não se preocupe com nada. Esse lugar é o Instituto de Vida Maringa, a joia de Morro Bay na Califórnia. Ela tinha razão. Acho que a Dory faz coisa melhor do que esquecer. Obrigado, Neu, por me lembrar. E como a gente vai entrar lá? Calma aí. Vocês estão a fim de entrar no instituto? Muito. Nossa amiga está lá, perdida, sozinha, assustada. Ela, ela não faz ideia do que fazer. Ah. <risos> Sabemos como entrar. Sabem? Que maldição é essa? Eu não sei, mas coisa boa, noia. Já chegamos? Shhh, fala baixo. Ei, hey, eu tô tão feliz de ter encontrado você. Parece que é Destino Pela milionésima vez Não é o destino Ai, não Eu já tinha dito destino Desculpa Eu tô tão nervosa Porque eu vou encontrar meus pais Eu não vejo eles há sei lá quanto tempo Porque, como eu te disse Eu sofro de perda Pera de memória Perda de memória recente Chega de papo furado, tá? Não gosto de papinho De conversinha De mimimi De perguntinha Ai, como você tá? Eu tô bem, você tô bem, também Uma novidade Ninguém tá bem Oi, eu tô bem E você? Hum. Hank, olha, um mapa O plano é você ler o mapa E descobrir onde seus pais moram Aí eu pego o caminhão para Kleina. Entendeu? Entendi. Qual a primeira parte mesmo? Ah. Porque o polvo escapou de novo. Uau! Olha essas emissões! Não dá para ver o parque todo num dia só, fala sério. Escorre uma. Sabe? Ah. É, olha só, fala para todo mundo ficar de olho. Caramba, era pra gente devolver o polvo hoje pro oceano, cara. Ah, é claro que eu não vi, mas se eu estivesse procurando, achei fácil. Hein? Você é hilário. Foi rápido. Tá, tá, tá bem. Deixa eu ver. Kak kids, já sei. Kids Espaço Kids é para crianças. Não criança não. Casa pega em tudo. E eu não vou perder mais um tentáculo por você. Você perdeu um tentáculo? Ué, então você não é um octopode, é um hectopode. Posso não lembrar, mas sei contar. Ah, droga. Tá bem. Joga nada para. Ah, olha, conchas. Olha conchas. <risos> Papai, uma concha pra você. Que ótimo, Dory. Você achou mais uma. Achei. Ah, sim, achou. Está ficando boa nisso, Dory. Olha, conchas. <risos> ah, eu moro ali. É, é verdade. Eu gosto de conchas. <risos> é isso aí, querida. Consegue achar pra mim outra concha? As rochas são as minhas favoritas. <risos> tá bem, Dory. Ah, mamãe... Concha roxa, concha roxa! Aí, minha casa tinha uma concha roxa! E daí? Metade da exibição aqui tem conchas roxas! Não, não, você não entendeu! Eu lembrei agora! Conchas roxas eram as favoritas dela, e ela tinha uma visada gostosa, <risos> e o pai era legal! Porra acaba pegando a gente por sua culpa! Aí dá, gente, que só dizia! Ei, temos que encontrar meus pais! Quieta! <risos> Quieta! Aqui é a Carol. Ah, acho que encontrei aquele polvo fujol. Calma. Viu o que você fez? Foi mal. Não tem como piorar mais. Hum. Destiny. Destiny? Hank. Hey. Eu tenho um palpite. Acho que a gente tem que entrar no palde. Não, para. Destiny quer dizer destino e yeah. é... Não, não, não, não, não. Temos que entrar naquele palde. Eu não vou com você para aquele palde. Eu estou indo para aquele palde. Ali, fui. Ah. Oi, gente. Eu estou procurando a minha família. Ah, oh, boa ideia. Fingir de moto. Ah, oh, desculpa, eu tenho que piscar. Como fica com o olho aberto tanto tempo? Oh, gente. Espera aí. Ah! Oh! A próxima convidada está aqui conosco há muito tempo. Ela é um tubarão baleia. Seu nome é Destiny. Destiny? É sério? Irão notar que ela tem a visão bem limitada e tem dificuldades em seguir pelo seu ambiente. Ah! Oh! Loving ela, pessoal. Uhu! Destiny, você é um peixe? Antes de me ajudar, eu perdi minha família. Perdeu sua família? É uma longa história e, pra ser sincera, não lembro de quase nada. Ai, oh, isso é tão triste, Tanya! Ah! Desculpa, eu não nado muito bem e não enxergo direito. Eu acho que você nada lindamente. Eu nunca vi um peixe nadar desse jeito. Valeu! De nada! O quê? Fala isso de novo. Uh, de nada! Dory? É. Dory? É. Dori? É. Ah! Oh, Dori! É. Éramos amigas! Não! Dori, sou eu, Destiny! Você me conhece? É claro! A gente conversava pelas tubulações. Amigas de Kanor! Amigas? Oh, você tá tão linda. Você sabe de onde eu sou? Sei. Você é da Exibição Mar Aberto. Ai! Sou da Exibição Mar Aberto? Deve ser de onde os meus pais são. Temos que ir. Pode me levar até lá? Ah! É meio difícil pra uma baleia viajar por aqui. Dá pra vocês falarem embaixo aí? A minha cabeça dói. Ah. Quem é ele? Ah, é o meu vizinho, Bailey. Daqui porque virou a cabeça. Sei que tá falando de mim, Destiny. Ele não. acha que não pode usar a ecolocalização, mas eu ouvi os médicos conversando. Eu tô bem aqui. Não tem nada de errado tô com ele. Ouvindo Bailey. tudo que tá falando sobre mim. O que é a ecolocalização? A cabeça do Bailey deveria enviar um sinal. E o eco ajudaria a encontrar objetos à distância. Oh, mas pelo visto, ele não sara. Ah. Agora você que tá falando sobre mim. Eu não consigo. Ah. Eco localização. Já deu, não aguenta mais essa conversa. Eu bati por fora. a cabeça com muita força lá fora. Olha só o tamanho do galo. Você tem um cabeção mesmo. Você é uma beluga. Eco localização. Ah, é tipo os óculos mais poderosos do mundo? O quê? O que são óculos? É igual você fazer uh e ver coisas. Por que eu sei disso? Olha. Que interessante. Eu não sei o que é que eu achei você. Henning, Henning, Henning. Olha aqui, hey. estamos quentes. Henning, Henning. Eu te levei até o mapa. Agora me dá essa etiqueta. Espera, espera aí. Não, eu sei onde os meus pais estão. É no... Como chama? O lugar é... O Bar do Alberto? Mar aberto. Mar aberto! Mar aberto? Eu sei onde é que fica. É a exibição que fica bem próximo do Toném. Aí! Estresse! Ah, se tá tentando chegar à exibição mar aberto, vá pelos canos. Entra pelo cano, sei. Pelos canos? É. Esquerda, esquerda, vai reto e chega lá. Uh, são muitas instruções, né? Ouviu tudo, Hank? Ouviu tudinho? Uhum, ouvi. Ótimo. Vamos lá. Mas eu não vou com você. Não vou caber. Vai você sozinha. Ah... Uh... É que, ah, uh, eu, ah... Uh... Olha, eu não posso, porque eu não sou tão boa com instruções. Que peninha, trato é trato. Não querer encontrar seus pais, esse é o caminho. Agora me dá a etiqueta. Hank, não posso ir sozinha, eu vou esquecer pra onde tô indo. Problema seu, etiqueta. Mas eu não posso ir por ali. Eu sinto muito, mas não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Ah! Oh! Hum, não tem outro jeito. Opa, opa, oh, calma aqui. Oh, querida, filho. tá tudo bem. Nem tudo nessa vida é fácil de fazer. Não é mesmo, Charlie? É, sua mãe tem razão. Quando alguma coisa é difícil demais, Dory, é melhor desistir. Charlie! Uma piada. Brincadeira, é isso aí. <risos> Uma piada. É. Cuidado, piadista trabalhando. <risos> e o minha pétala, sempre tem um outro jeito. Obrigada, papai. Obrigada, papai. Não, meu pai disse que sempre tem outro jeito. Que? Não tem outro jeito. Mar aberto? Mar aberto ou mar aberto? Mar aberto? Eu tenho quase certeza de que é aquele lugar ali, que é mal definido e meio redondo, como o cabeção do peixe. Ah, por que que sempre tem outro jeito, sempre? Ali. Gente, me segue. Sei como podemos chegar no lar mar aberto. Mar aberto. É isso aí. Ah. Gente. Gente, vocês sabem como posso nadar até lá, né? Não sei como essa bobagem vai fazer a gente entrar. O que, que vocês estão fazendo? Estamos chamando uma amiga nossa. Chamado uma amiga. Acho que amiga é amiga essa. Tarus. Por isso uma beta. Mãe! Voando? Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não tem a menor chance. Escutar agradecer ela. Vocês dois já se esforçaram demais, sério. Mas se existia alguma forma de entrar que envolva, tipo, nadar, porque é isso que a gente. Olha, a sua amiga vai ficar em quarentena. É para onde eles levam os peixes doentes. Só quem pode levar vocês até esse lugar é a beca. <risos> <risos> e aí a beca Ai, para, tá mais pra bico nervoso, isso dói <risos> Acho que ela gostou de você, Beca, pai Beca, minha linda, esses dois peixinhos precisam entrar na quarentena E aí, tá de boa hoje, princesa? Beca, isso se encaixa na sua programação? Au, ela não entende o que eu estou dizendo Agora você só precisa se conectar com ela, cara Com o quê? Conectar, olha ela nos olhos e diga Rrrrruu É ela segura que tá lá com você. Agora, olhe nos olhos dela. É. Ah, nem botar. Nós temos que ter um plano alternativo. Um quem for ficar na água e um quem normal. Por que esse passa? Esse passa é do pau. Beleza, pai. E enquanto isso, agora esquece a gente. Como é que você disse? É o que ela faz de melhor. Ah, tá. Ah, tá legal olhar nos olhos. Mas qual? Qual olho? É só escolher um, amigo. Becker. Ah. Uh. Ruru. Ruru Becker. Ah! Tá bom. Tá bacana, mas Como é que a Becker vai conseguir carregar a gente? Hã? Ah, é, já ir esquecendo. Geraldo. Aí, Geraldo, boa. Vem para cá, mano. É, vem, Geraldo. 3 subau de aqui e você pode ficar na rocha. Uhum. É, Geraldo, na rocha? É. É isso aí, que é o Geraldo fofuxão. Vem cá, bigodinho da testa. Tá aí no meio. Cuidado para não mascar o bum bum. Que que? Zigue. É. Foi show de bola, Geraldo. Aproveite o seu momento. Nessa rocha. Confortável, né? <risos> e acabou! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Não, isso é loucura! Por que eu continuo fazendo péssimas escolhas? Ah, ah, boa sorte! Ah, ah. Ah. Ok, quando eu disser, você ah, vai. Ah, já sei. Vou sinalizar, jogando água em todo mundo. Quando eu mandar. Ainda não tá livre. Ainda não tá livre. Agora? Não, deixa a Destiny dar o um sinal. Hum, quer saber? Eu não entendi por que você está fazendo isso. Como assim? Parece ser muito trabalho só para encontrar outro peixe. Se eu tivesse perda de memória recente, eu nadaria pelo mar e esqueceria de tudo. Eu não quero fazer isso. Eu quero a minha família. Eu não, menina. Eu não quero me preocupar com ninguém. Você tem sorte. Sem memórias, sem problemas. Ah, sem memórias, sem problemas. Ainda não dá. Segura a onda. Não é para dizer quando não for a hora. Não, só diz quando for a hora. OK, se prepara e espera. Se prepara e espera, mas não. Okay. É para ir no 3. Não conta, só de tá bom. Agora, vai, coloca para cá. Uau! Olha isso, é muito. É o sinal. Vai, vai, vai. É o sinal. Não esquece, garota. A 10 te falou para seguir as placas para exibição Mar Aberto. Uhum. Eu não estou conseguindo ver um tentáculo na minha frente, então procura aí. Entendi. Seguir as placas para o mar aberto. Eu vou repetir, tá? Deve funcionar. Seguir as placas para o mar aberto. Seguir as placas para o mar aberto. Para a direita. Seguir as placas para o mar aberto. Seguir as placas para o mar aberto. Seguir as placas para o mar aberto. Esquerda. Seguir as placas para o mar aberto. Placas, <tos> aberto. Placas, e fica longe das pessoas, <tos> tá <tos> bem? Black, principalmente principalmente crianças. Eu não quero que elas mar me mar toquem. Aberto. Não me atrapalhe, poxa. Ah, ah, oh, oh, oh. ah, coitadinho. Deixa eu pegar isso para você. Aqui está... Pra onde vamos? Pra onde vamos? Ah, desculpa, tá bem. Eu tava procurando. Ô, Beca, deixa a gente em qualquer lugar, tá tudo bem. E aí, pai? Eu acho que ela tá procurando um lugar pra pousar. Ela está confusa, nego. Ela nem sequer sabe pra onde olhar. Espera, espera, espera, Beca, o que a gente tá fazendo? Uru, uru. Uru, uru, uru. Legal. Eu estava chegando em algum lugar. A questão é onde. Vem pra onde? Não tem nenhuma placa. Estou procurando alguma coisa pra alguma coisa que me leve até a minha família. Minha família! Os óculos mais poderosos do mundo. Eu conheço isso. Por que eu conheço isso? É outra memória. Hank, hey, temos que ir naquela direção. Esquerda, vai pra esquerda. Becca! Uru! Uru! Ela não está te ouvindo, pai. Tá legal, tá legal, tá legal. Novo plano. Temos que chegar mais perto pra Becca nos ouvir. É melhor não mexer o balde Filho Sem mim a Beca está perdida Pai, confia nela Confiar? Para ela esquecer a gente de vez? Eu confio Você confia na Beca? A Beca está comendo um copo Beca, Beca Uru Uru Uru Uru Uru Uru Uru Uru Uru Uru Uru Uru Uru Uru Pelo menos, não estamos mais presos no balde. Ah. Ou no terraço da quarentena. A palestra sobre a Londra BB está começando. Ah, obrigada, Marília e Gabriela. E aí, quem quer aprender sobre Londras? Os óculos mais poderosos do mundo. Os óculos mais poderosos do mundo. Londras! É a grande festa do Cafuné. Festa do Cafuné, estou dentro. E aí? A gente tá perto do Mar Aberto? Ah, acho que sim, eu não sei. Mas eu vi uma outra placa. Que, que outra placa? Os óculos mais poderosos do mundo. Hã? De maré óculos você tá falando? Por que que a gente tinha seguir aquela placa? Ué, ah, uh, porque eu me lembrei dela. Não, não, não. Esse não era o plano. Não! Ah, Deus. Você me fez perder tempo. Espera aí, não. Aquele caminhão transportador sai ao pôr do sol e eu não quero perder. Então muda de ah, etiqueta. Não, não, eu lembrei daquela placa. Ih? E? e eu tô lembrando cada vez mais. Eu sinto que minha memória tá melhorando. Eu acho que a gente Não, a sua memória não tá melhorando. Você não se lembra de nada. E se duvidar foi por causa disso que você perdeu sua família. Ah. Tá, foi mal. Eu vou baixar um pouco a bola só me dá de que é daí. Olha, para um cara com três corações, você não é muito legal. Três corações? Do que você tá falando? Eu não tenho três corações. Você tem sim. Não tenho. Tem sim. Não. Tem. Para de dizer isso. Fato curioso. Um octópode tem três corações. Dois bombeiam sangue para brânquias e o terceiro bombeia. Oh, Espera do... aí. Oh. Oh. Olha, alguém com três corações não deveria ser tão mau. E a maldade de dizer que eu perderia alguém que eu amo. Oh. Eu não perdi eles. Hein? Hank! Hank? Mãos! Não, irmãos não, ele é só um amigo. Mãos! Não é meu irmão, é o Hank. Mãos! Mãos? mãos. Ai, mãos! Não! não. Eu perdi meu amigo Frank. Desculpa, não é Frank. O mundo tá acabado! Ele é um topode. Não, se... se topode. Ele é um se topode. Se topode. Se topode. Se ah! topode. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se topode! Ele tá camuflado! No ah! Hank, vem, Hank. Vamos sair daqui. Olha o que você tá fazendo. Hank! Qual é o plano? O plano que eu vou ficar aqui pra sempre. Ah, bem. Bom plano. Bom plano. Desculpa, desculpa, eu achei que eu não consigo lembrar direito. Filha, filha. Oh, cuidado, filha. Oh. Opa, cuidado, por grande nada. Desculpa, papai. Eu não consigo lembrar direito. Ah, oh, que dida, que dida. Você não precisa pedir desculpa. Sabe o que precisa fazer? Só continua andando. Eh, ah. e eu aposto que vai conseguir se lembrar disso porque nós vamos, ah, uh, cantar uma música que diz assim: Continui anada, continui anada, continui anada, anada, anada, anada, anada, anada, anada, anada, <risos> anada, anada Meus pais me ensinaram essa música A gente cantava e esse tempo todo eu achei que tinha inventado Que música? Continue a nadar Hank, hey, a gente tem que continuar a nadar Que? Sem chance Me escuta, é perigoso demais sair daqui Não, me escuta você Eu sei que tá com medo, mas não pode desistir Vem comigo Continue a nadar, continue a nadar ah! oh! Minha mãe me se voou assim oh! Vai no xirar daqui, vai sim Tanta comigo, Hank, hey. vai Não uh. Eu corri do papai. Ai, que dor. É dor. Está saindo um tork, por favor. Ai, que dor, por favor. Tanke do, do, do papo. Cuidado! Ah! ah! Para! Não, eu que queria. Ah! Ah! ah! Escapou. Tudo bem. Todo mundo faz isso. Não precisa se envergonhar. Hank? Ah, hi Hank. Achei você. Puxa. Você tirou a gente de lá? Ah, eu tirei. Eu tirei a gente de lá. É, tecnicamente você também colocou a gente lá, né? Mas se não fosse por isso não teríamos chegado aqui. Eco localização. Eco localização. Os sóculos mais poderosos do mundo encontramos. Não, não é isso. Você encontrou aquilo. Bem-vindos ao mar aberto. Casa. Pai, para. Ela não vai voltar. E se voltar? Pai, você fez ela achar que nunca conseguiria. Você não está falando da Becca, não é? Ah, saudade da Dory. Também sinto. Ah, A verdade é que eu estou muito preocupado com ela. Ela que deveria estar preocupada com a gente Ela com certeza saberia o que fazer se estivesse aqui Ah, eu não sei como ela consegue Acho que ela não sabe, pai Ela só faz Ah, então nós temos que pensar O que a Dory faria? O que a Dory faria? É, o que a Dory faria? Ela verificaria a situação, avaliaria e aí analisaria as opções Pai Está falando o que o Marlin faria. É, é o que eu faria. Ela nem pensaria duas vezes. Olharia para a primeira coisa que ela achasse que... Você? Felicidade em me ver? Eu estou feliz por ver vocês. Eu não tenho ninguém com quem falar há anos. Anos? Puxa, infelizmente não podemos ficar porque nós... Por que vocês já querem ir? Acabaram de chegar. Fiquem um pouco. Me conta tudo sobre vocês. Bom, eu adoraria contar, mas eu e meu filho temos que chegar à quarentena. Que coisa maravilhosa ter um filho. Ah, é assim. É claro que eu não tenho uma família. Eu namorei uma vieira legal por um tempo. É bem interessante, mas Mas vieiras têm olhos. E ela estava de olho em uma coisa diferente. Eu tô brincando. Não sobre as vieiras terem olhos, elas têm. E elas vêm direto sua alma. E te magoou muito. Ah, Shirley, por quê? Por quê? E agora o que a Doris faz? Venha conosco para explorar o misterioso mundo do mar aberto. Tá, me segue. Você tá no topo? Tá bem, tô te seguindo. Espera. Um octópode tem três corações. Ah, oh, tá aí, um fato curioso. Nós, nós chegamos. Isso tá acontecendo mesmo. Shhh. É, parece que chegamos, garota. Agora eu tenho que um caminho para pegar. Espera aí, Hank. Eu tenho uma coisa para você. Ai, etiqueta. Ai, etiqueta. Isso. Olha. Vou guardar você no meu coração. Menina, você não vai lembrar de me guardar no coração, nem se tiveres três. Mas eu vou sofrer para esquecer você. Eu sei que os meus pais estão lá embaixo. Eh. Você tá bem? Edo pronto. É. Acho que está. Hã? Uau. Onde eles estão? Onde estão? Onde estão? Tá bem, tá bem. Opa, cuidado por onde anda. Ah, desculpa. É nosso objetivo que cada animal que resgatamos e cuidamos possa retornar para o seu lar. Conchas. E lá vamos nós. Olha, se você se perder, Dora, é só seguir as conchas. as koksha quarentena? Ah, é, é para onde levar os cirurgiões de patela, não é isso, Bill? É, os cirurgiões de patela vão ganhar uma expedição própria em Cleveland. Serão enviados em um caminhão ao anoitecer. Deve ser legal. O quê? Não, não, meus pais voltaram para quarentena? Estão sendo mandados para Cleveland, mas eu acabei de chegar. Tenho que achá-los, não sabem que eu tô aqui. Não se preocupe, é fácil chegar na quarentena. É só ir pelos canos, querida. Ah. Eu não posso fazer isso. Por que não? pois que será pra onde estou indo e não posso estar onde não tenho ninguém para me ajudar. Então lógico que estou presa aqui, hein? Não tá ajudando, Bill. É só ir por ali, se quiser. Vai ficar tudo bem. Ai, puxa. Poderia, a uh, poderia me dizer como chegar lá pelos canos? Claro, querida. Esquerda, esquerda e direita. Simples. Ah, e confia em mim, eu não vou deixar você bater a parede. Ai, para que isso? Eu nunca vou aprender a nadar nesse lugar. Ó, oh, fofoxa, se você não consegue fazer isso aqui, nunca vai conseguir no oceano. Concentração, ok? Parede. Ah, dói? Ola. Tu bendita nos canos e meus pais estão na quarentena. Não aguento aí, dói. Me liga, você tem que usar a localização. Sabe que não funciona. Já chega, tenta o que a Dori falou pode ser? Ah, mas eu não consigo. Não me peça de. Uh! Anda logo, filho, o que é que tá todo demitir, hein? Concentração. Me sinto um pouco. Feliz. Foi mal. Uh! Ah, aqui. Ah, estou nós aqui. Gente. Uh, gente. Vi que que é isso? O que foi? Tem alguma coisa. Espera aí. Isso é. Eu consigo ver a quarentena. Eu tô adorando isso. Eu não consigo ver tudo, estou vendo a Dory. Ele está te vendo. A vida é um arco-íris, consegue me ver? Tá, deixa eu para lá, eu viajei na maionese. Bailey. Tá bom, diz para a Dory, para a esquerda. Vá uh. para a esquerda. Esquerda? esquerda. Uh. Redo. Redo. Uh. Redo. Uh. Direita. Uh. Direita. Direita. Uh. Estou tonto. Espera uh. aí. Uh. O okay. quê? Eu estou vendo mais outra coisa, espera aí, eu vou ver de longe. Ai, pelas barbas de Netuno. Ela não tá sozinha. O quê? O quê? Eu não sei dizer, mas tá indo até ela. Ah, não. Dory! Nadia, para o outro lado. O quê? Onde? O quê? Onde? Pra direita! Direita! Não, minha direita! Ah, não. Vou bater de frente. Não! Dory, pro outro lado! É isso aí, Dory. Você tá vindo direitinho. O quê? Quer jogar pra direita? Não, não. Direita, não. Eu não quero ver. Tá devorando ela, tá devorando eu... ela viva. De... <risos> Ai, que forte. Ai, de... Tony. Puxa, que <risos> legal. Tô tão feliz, como me encontraram? Tinha uma ostra maluca que não parava de falar. A gente foi, se afastando aos poucos em direção a esses canos. E aí, nós começamos a te procurar. Tony, gente, desculpa. Peraí, o que foi isso? Aguenta aí, vou falar com ela. <tos> desculpa, Abel, o quê? O quê? Você tá bem? Beleza. Eu, eu, eu. Vai. Você ouviu? A Dora falou baleias mesmo. Eu ouvi. E isso me traz lembranças ruins. Vamos sair daqui. Eu acho que devemos ir para esse lado. Sigam-me. Está na hora de ir para casa. Espera aí, espera aí. Eh, é... ah, meus pais estão aqui. Estão? Encontrou seus pais? Bom, não exatamente. Não, quer dizer, ainda não, mas ah, eu sei onde estão. Eu não sei exatamente como chegar lá, mas eu sei que estão me ajudando. 42. Pra 41. É isso aí. Ah, eu conheci um novo De sete até o Tapos, um mala. Mas lá no fundo, um fofinho. Ele me levou até o tanque. De exibição. Dori. Acha que os meus pais vão querer me ver? O quê? Por que não irem querer? Porque... Me perdi deles. Dori. Seus pais vão ficar muito felizes com esse encontro. Esse tempo todo, só aumentou a saudade. Sério? Dori. Sabe como que achamos? Era sobre uma ameixa ou uma ostra? Não. Um molusco? Não. Era uma, não. eu acho, não. Não era. Estávamos com muitas dificuldades até que o Nemo disse: "O que adore faria". Por que ele diria isso? Porque desde que eu te conheci, você me mostrou como fazer coisas que eu nunca sonhei em fazer. Coisas malucas. Enganar tubarões e pular em águas-vivas e encontrar meu filho. Você fez tudo isso acontecer. Sério? Eu não sabia que achava isso. Só se esqueci. Não, não esqueceu. Eu é que nunca falei. E me desculpo por isso. Mas Tori, graças a quem você é, você está quase encontrando seus pais. E quando fizer isso, você estará em casa. Pai, significa que vamos ter que dar a Deus a Dori? É mesmo. É isso. Bah, Pedrinho, o caminhão chega mais cedo e cliva. Cuidado com a curva. Cuidado com o quê? Ai. Já era. Tá bem, acho que estamos perto. Ô! Aqui é quarentena? É, é sim, estamos na quarentena. Meus pais estão aqui. Para onde vamos? Por que estamos indo em direção à porta? Estamos curados! Isso oh, é fantástico. Uau, é. Acho que estou pegando o oh. giro. Estou ouvindo passos. Ah! O Dike! Quieta! Eu consegui chegar naquele lugar. E rimou. Por quê? Os pais dela estão ali. Ah, se liga. Você tem três minutos para colocar todo mundo nesse copo. E eu vou naquele caminhão para Cleveland. Entendeu? Entendi. sai cá aí fora. Ai. Ah, brincadeira. Eu sei que é brincou. Um Mãe! Pai! Onde os meus pais estão? Dori, você é mesmo a filha da Jenny e do Charlie? Sou, sou eu, sim, sou eu. Onde eles estão? Ah, puxa, Dori, logo depois que você desapareceu, eles acharam, eles acharam que você tinha vindo para cá para quarentena. Aham. Uh -huh. E aí eles vieram para cá procurando você. Estão aqui. Cadê eles? Dori. Isso foi há muitos anos. Hã? Eles nunca voltaram. Oh, não. Olha, Dori. Quando os peixes não voltam da quarentena, significa que eles não O quê? Dori. Eles se foram. Estão Mortos? Eles queriam encontrá-la. Espera aí, tem certeza? Eles morreram? Dori, escuta. Vai ficar tudo bem. Dori, eles te amavam tanto. Quem não tá afim de ir pra Cleveland? Aviso final. Dori, você também? Vocês também? Cheguei tarde. Dori, não. Escuta. Não tenho família. Não, Dori. Isso não é verdade. Hora de partir assim Então ah! Cadê tá no mundo? Ah. Esses amigos marajo estão indo para Cleveland? Tipo ah. quê? eu não consigo lembrar o que eu tava esquecendo é uma coisa é uma coisa importante o que era e tá fugindo tá fugindo tá fugindo porque tudo que eu sei fazer é esquecer eu esqueço esqueço é o que eu faço melhor é o que eu faço é o que eu faço O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que a Dora faria? Eu olharia em volta e, ah, uh, tem água por ali e muitas algas. Alga é melhor. Tá bem. Tá. E agora, muitas algas. Parecem iguais. Tudo parece igual a não ser uma pedra. Bem aqui. E tem areia também. Eu gosto de areia e areia fofa. Não vai dar em lugar algum. Não tem nada aqui. Nada, nem de alga. Muitas algas e algumas conchas. Bem, aqui. Eu gosto de conchas. Eu gosto de conchas. Sorri! Minha filha. Ah, oh, meu Deus. Não, você. você cresceu. Você Eu não acabei vou deixar você partir. Ai, minha menina, não são vocês. Oh. De verdade. Mãe, você tá aqui. Estou amor. Ai, você também. Tô aqui, filhota. Eu sinto muito. Ah, oh, querida. O quê? O que é isso? Não, não, não, não, minha pérola. Eu sei que eu tenho um problema, eu sei, eu sinto muito, esse tempo todo eu tentei resolver, mas eu não consegui, eu tentei, eu tentei Minhas memórias saem da minha cabeça e as ideias mudam, eu esqueci de vocês, me desculpem Dori, Dori, Dori, não se atreva a pedir desculpa, olha, olha o que você fez O que? Você nos achou Isso, nos achou Querida, querida, por que que você acha que nós ficamos aqui por todos esses anos? Porque nós acreditamos que um dia você iria nos encontrar. É isso. Mas, Deus, achei que tinha morrido. Como vocês? Nós fomos para a quarentena procurar você, mas você não estava lá. E e, e sabíamos que você devia ter saído pelos pelos canos. Pelos canos, não é, amor? É e nós saímos também e ficamos bem aqui esperando você, minha avia. Porque amiga, porque sabíamos que, que você, você voltaria. Então todo dia nós saíamos e colocávamos coxas. E você nos encontrou aqui ah, vive. Por que você nos encontrou e sabe por quê? Porque você lembrou. Você lembrou como esse seu jeito de ser adorável e único. Eu lembrei Eu lembrei sozinha. Ah, oh, filha. Sério? Você ficou por aí sozinha todos esses anos? Ah, oh, pobrezinha da minha filha. Não fiquei exatamente sozinha. Ah, oh! Marlin e Nemo? Ninguém viu para onde a Dory foi? Sério? São tantos odds para não ver nada. Oh, oh, oh, por favor, pode ajudar a gente? Eu podia ajudar. Basta! Tá, Yole e Dory. Ah, Vai, Ei, a oh, que maravilha. Viu, Nemo? Eu sabia que ela encontraria um jeito... O quê? Cadê a Dory? Ela está com você? Sinto muito. Eu tentei segurá-la, mas não consegui. E a perdi. O quê? Prontinho, já podemos ir. Não! Não! E aí a baleia engoliu a gente, mesmo eu falando baleiais. Uma baleia? Que bom que eu é. não tava lá pra ver isso. Na verdade, o Marlin nunca acreditou que eu soubesse falar baleiais, mas no fundo ele sempre confiou em mim. Eu já gostei desse Marlin. É, e aí encontramos o Nemo. Ou ele me encontrou, não sei. Mas sério, o Nemo é muito fofo. Ele nunca desiste de mim, haja o que houver. Ah, o que a Dori faria? É, isso. temos que agradecer Porra? ao Marlin e ao Nemo quando nos conhecemos. Ah. Peraí, ah. ué, eu conheço esse lugar. Oi! Oi! Eu sou Marília Gabriela. Ali! Por favor, junte-se a nós. É o Instituto de Vida Marinha. Ah, foi lá que você nasceu. Dori, é onde os seus amigos estão? É, eles estavam presos em alguma coisa que estava indo para algum lugar. Um caminhão, estão no caminhão. Isso significa que eu nunca mais verei eles. Não, não, não, não. O que a Dori faria? O que a Dori faria? Oh, Dori, pensa. Eu, pensa, eu sei pensa. que eles são pensa. seus amigos. amigos Mas sim, um no caminhão cara. é bem complicado. É, a sua mãe tem razão, Dori. Por favor, Dori. tudo que eu sei é que eu sinto saudade. Eu... Sinto muita saudade deles. Eu já disse isso, não disse? Ah, Dori. Mãe, o Marlin e o Nemo são mais que meus amigos. São minha família. Eu tenho que trazê-los de volta. Olha, quando eles me acharam, parecia uma sina. Sabe como é? Qual outra palavra pra sina? É... destino. Destiny! Dori? Bom, bom dia, Destiny. É a Dori, tem alguma coisa errada. Ah, achei! Ela tá fora do instituto. Destiny! Temos que pular. Pular? Para de medir. Destiny! Dori, Dori! Caminhão, seus amigos, está saindo. Oh, não, não, não, não acredito. O que a gente faz? Destiny! Legal. A nossa vara de par. Um, três, dois... Não dá! Não consegue, eu nunca vou saber ver lá fora. Destiny! Destiny! Já esqueceu que eu tenho os óculos mais poderosos do mundo? Você tem os óculos mais poderosos do mundo. Eu sirei os seus olhos. Vai ser os meus olhos. Mas essas, as, as paredes... Mica, sua louca. No oceano, não existem paredes. Não existem? É o seu destino, Destiny. E por que não disse isso logo? Por quê? Não, Destiny, espera. Não, isso é uma paredes. Paredes! Ah! ah! Desne, diz oi. Dory, essas bolhas azuis são seus pais? Vocês são iguaizinhos. Oi, eu sou Bailey. Senhora Dory. Senhor Dory. Ah, por favor, ah, me chame de Jay. Ah, eu sou Charlie. Tá, vamos lá, gente. Temos que parar o caminhão. Ok, que caminhão? Oh. Bailey, posicionamento. Ah, sim, o meu superpoder. Uh. Achei. O caminhão está indo para a rodovia na direção sul. Uh. Vamos nessa. Vamos parar o caminhão. Só aí eu tenho que ver, eu <risos> também. Tá robu picho vai pegar. Oh, que Geraldo, você ficou maluca? Você acostuma não, hein Geraldo? Cadê o agente? Velho, esquece tudo, me atualiza. Sim, senhora. Os uh -huh. meus amigos ainda estão no caminhão. Uh -huh. Indo para o norte em direção à ponte. Uh -huh. Ah, olha só, tem um monte de lontros ali. Eu quero uma. Ai. <risos> Ah, olha, olha. Eu vi o caminhão. Ele foi para lá. Não sei como vamos alcançá-los. Ah, caramba, tu tem que se, -se preparar o trânsito. Parar o trânsito? Parar o trânsito? As pessoas param para olhar coisas, coisas que elas gostam, coisas que são fofas. Coisas que são fofas. Tá, já sei. O que é, fala? Ah, antes que eu esqueça. Desde quando o caminhão chegar à ponte, você me joga lá. Entendi. Vocês vem comigo. Os outros ficam aqui. Uau! Uau! Oi, filha, não vai nos deixar de novo. Você tem muita razão. Você que tem que ficar conosco. Não, querida. Sabe melhor o que pode acontecer se você for, mãe. sei lá, por muito tempo e, e se ficar confusa mãe. ou se distrair e se Me perder de vocês de novo. Mãe. Mãe, pai, vai ficar tudo bem, porque eu sei que mesmo se eu esquecer, encontro vocês outra vez. Uh, um pouquinho para a esquerda. Corrige pra cá um pouquinho. Beleza? É isso aí, vai. Espera. Tá bem, agora, agora, isso. Dória, com a sua ideia. Tá bem, que ideia? Tá, oh! ah, tá bem, tá. O que eu faço, o que eu faço, o que, faço? O que a Dória faria? Pensa, carros, tô vendo carros, lontras na frente dos carros. Os carros precisam parar, parar o trânsito, festa. Não sei de que jeito, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com... Dory! Água, água, eu preciso de água Surtou de vez? Como é que você chegou aqui? Oh, Dory! Oh. Achei que nunca mais veria você Ah, eu também, mas nem se eu tivesse tentado teria esquecido vocês Eu senti saudade demais dessa minha família Família? Uhum Você sabe como é isso? Ah Se, sei muito bem como é isso. Ei, sai logo daqui, fora do caminhão. Os peixes não são para vocês. Ah não, Lá vai nossa carona. De volta para. Dois, o trânsito tá dando. Deixa comigo, eu consigo. Uu, uu, pega, pega daqui. Precisamos da sua ajuda, bequinho. Ó! Dani, vem comigo. Não, não, espera. O Tony não veio. Não, não, pega. Espera que precisamos voltar a pega. Volta, volta. Pega. O ru ru ru. Ai! Ah, por favor, não nos coma. Cadê a Dolly? Quem é você? Jenny? Marlin? Charlie? Nemo? Ah, obrigada, obrigada por cuidar de nossa Dolly. O Tony ainda está no caminhão. Pega! Pega a Dolly. O ru ru ru. Megnas. Acho que isso é um adeus. Não! Como assim não? Você não vai pra Cleveland, você vai pro oceano comigo. Que malé é essa de atrapalhar meus planos, hein? Escuta aqui, eu tenho um objetivo na vida, um! Não, e aí, escuta aqui e você! Plan... Qual a graça de fazer planos? Eu nunca tive um plano, eu planejei me perder dos meus pais? Não, eu planejei encontrar o Marlene? Não, você e eu planejamos nos conhecer? Não. Para aí, planejamos? Já acabou. Eu acho que não planejamos. E isso porque as melhores coisas acontecem por acaso, porque a vida é assim, e por isso você deve ficar comigo no oceano, sem segurança, fora de uma caixa de vidro boba. Vai me deixar falar? Eu não acabei. Uma amiga minha, o nome dela é Marília, uma vez me disse que a gente só precisa de três passos: resgate, reabilitação e, ah, um, qual é a outra coisa? Retorno! É isso aí. Vocês podem repetir? Herkton, Herkton, Herkton, Herkton. Retorno! Retorno! Retorno! Retorno! Retorno! Retorno! O que eu ia dizer é... tá bem. Não, curte isso! Não, não, curta! O o não, não, não! Não, não! Não tem um português de Charlie estão indo embora! Rápido! Segurem-me, é barbatante! Uh, Ele está tentando abrir a porta! Está uh, tragada por fora! Vai lá, Dory! Você consegue! Desce, desce! desce. Pared, parede! Parede! Dory! Ah, Nossa, ah, não espera! Dory! Dory! Dory! Vem ali, pra onde estão indo? Tô perdendo eles. Tori, já era. Não, mas tem tem que ter um jeito. Tori, foda-se, não tem como sair daqui. Mas tem que ter um jeito, sempre existe outro jeito. Não existe, Tori, já te falei, dessa vez não tem outro jeito. Ah, é, e aquela ali? Camarões me mordem, não é que tem outro jeito? É. Ah. O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Que doido! Perdeu, Bípede! Valeu, Hank. Você tem sete braços. Eu não sei. Tenta alguma coisa. Beleza. Se segura aí! Ei, ei para! Peraí! Aconteceu um negócio aqui. É, nós estamos andando. Muito bem, Hank. Ei, tá certo. Ele faz e briga, briga, direita. Olha, eu não tô tentando dizer para você como dirigir, que isso é eu, eu não tenho nem habilitação, mas você poderia ir mais rápido. Ei, vira esse caminhão de volta. Não tô vendo nada. Para onde a gente tá indo? Também, eh, todos os carros estão indo para a esquerda, então vai para a esquerda. Rua Rioama, Avenida Eça. Eu vou aqui uma... de novo? Ah, o Adam de novo. Vem cá, essa esquerda aqui é pra sempre, é? Seguinte, só precisamos saber como entramos e aí saberemos como sair. Tranquilo, quando descobrir, me avisa. Infelizmente, não lembro como entramos. Ih, eu conheço aqueles dois. É de onde viemos. Vira à direita. Deixa comigo. Como me sente mentindo? Continua ré, ré. Esquerda para esquerda. Não, não, não, direita, direita, direita. Passe a direita bem, ré. Olha para frente. Ah, desculpa. Ah, tem uma bifurcação. Para aquele lado? Ah, oceano, oceano. Olha um barco. Eu não tenho experiência muito boa com barcos. Para aquele lado? Ah, ah, ele vai pro oceano. Direita. Segura bem. Ah. Tá maltrado menina. Vamos para onde agora? Ah, tá bem. Eh, eu vou descobrir. Eu eu não sei, mas alguma coisa vai surgir e Cai botas. Ei, siga aqueles pássaros. Oceano é a isca. Espera. Tô captando alguma coisa. São eles? E tá tudo bem? E a polícia vai dar cabo. Estamos indo bem. Oceano Esse aqui vem em frente, pisafundo. Ah, sem gosto. Oh, ai não. Toma sem raio não. Ai não. O que eu faria? O que eu faria? Que eu faria. O que eu faria? Ei, hey, vou te pedir para fazer uma coisa louca. Adoro uma coisa louca. Valeu, rei. Hey. Oh, uh, não tem saída, acabou. Agora eles vão para a prisão dos bichos. Uh! O quê? Uh, ah, não. Uh. Já faz bem. Isso é lindo. See trees are green The red roses too I see them blue It's far me and you And I think to myself What a wonder O que está vendo agora representa a terceira e última parte da Missão da Vida Marinha. Resgate, reabilitação e retorno. Vem pro papai! Eu sou Marília Gabriela. Obrigada por terem vindo. Um, dois, três, quatro. Ah, espera, e por que eu tô contando? Ué, cadê todo mundo? Ah, eles me deixaram? Não. Não, não, não, mas eles não fariam isso. Tudo bem, eu consigo descobrir. O que eu tava fazendo? Eu tava tava cobrindo meu rosto, aí eu tava tentando me esconder. Por que eu tava tentando me esconder? Espera aí. Ah, ah, ah, sigo 6 7 8 9 10 prontos ou não, lavou eu. Ah, achei vocês. Eu achei. É, muito bem, camarazinhos, o recreio acabou. Mas já? Ah, ninguém me achou. Podem vir, podem vir. Está na hora de... Não encosta em mim, moleque. Vai começar a aula. Quando o T-Rae vai mudar da sua migração? Se ele for esperto, vai ficar longe daqui o quanto ele puder. Mas até ele voltar, eu sou o professor substituto. E aí? Quem quer aprender sobre ecolocalização? Eu não. <risos> Tchau, minha pérola. Divirta-se, hein? Belo dia para nadar, hein? Valeu. Tchau, mãe. Tchau, pai. Bom, vamos voltar para casa e escovar a anêmona. Você vem, Dory? Eu Ah, não, eu vou lá no paredão. Ah, tá bom. O quê? O paredão? Não, não, não, isso isso. Isso será que é boa ideia? É. Me deu vontade de apreciar a vista. Tchauzinho. A vista. Então aproveita. Com cuidado. Sem sem se perder. Ah, não, não, não, não, não, não. Dori. Dori. Dori. Do. Oi, Magali. Ah, oi. Olá, Dori. Tudo bem? Parece preocupado. Não, não, não, não. Eu, eu estou bem. Minha cara é essa mesmo. É que você... Conseguiu. Você conseguiu, minha Pérola! O quê? Querida, você seguiu as conchas. De volta pra casa. Puxa vida, eu segui sozinha? Pois sim. Sabe o que significa, filha? Significa que você consegue fazer qualquer coisa que quiser, Dory. Sério? Sério? Mamãe, posso brincar com ele? Pode, com certeza! Vai brincar, meu tesouro. <risos> é. Conseguir. A vista é muito bonita. Zwa djou An forgetable Someone bimbo unforgettable in every way oh and forever more that's how you stay that's way Someone so unforgettable to me said that I am unforgettable to you consegue, só um por finais. Eu vou botar tudo para fora. É isso aí, tu. Muito bem. Ah, meu louco, conseguimos. Nós não vamos ter mais nenhum problema daqui em diante. Quanto de respeito para a vida do Oceano? E agora? ee <laughs> ee <laughs> <laughs>